«Ти, правда, не думаєш, що я божевільна?» «Тепер уже не думаєш, але ж думав. Хоча я сам добре знав, що свід кипиті знамагають від пристрастей. Він захлинувся, бо й пішов шкареберсь, коли б незабороні знаки, виробленої суспільством, моралі. Але, мій полковник, ти ж краще забудь, кого знаєш, що мораль повсюдно дрантлива, як прозорі намітки, що начебто прикривають декультовані модельні і не дуже модельні, чи й далеко не модельні спини».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 і на кожному кроці, то хіба доводиться сумніватись? Ти ж думав, що я божевільна, а я просто нещасна, бо не вислухана до кінця жодною людиною у світі. Оце ось так. Але чуєш, полковнику, ти вже ніколи не станеш генералом через те, щоб неодмінно приніс мені вінок і живих квітів. Але знаю, ти не зможеш. То перекажи, якщо зумієш, кому треба. А розділ третій. Варила борщ, сталила постіль, холодними устами давала обіймати себе власному чоловікові, була ретельною на службі, безперервно і невідворотно думала про тих, з відкритого нею царства німих, що могли бути у неї завтра, через місяць, через рік. Вона записалась до дільничного лікаря і попросила направлення до психіатра. Лікар лише стиснув плечима, туди не проситься, туди забирають. Психіатр із синюшнім носом довго дивився на неї, а потім двічі й тричі перепитував про одне й те ж вік стать, місце народження, місце роботи, дні тижні табличко множення, столицю держави, ім'я прем'єр-міністра, розмір зуття і її власне ім'я. Стать день перемоги. Розчарована в якусь мить вона перестала відповідати на безслузці, як їй здалось запитання. Хіба ви прийшли сюди, щоб мовчати, гроблено лагідно про двома пальцями по столі психіатр? А хіба я прийшла сюди, щоб у мене з'ясувати розмір мого взуття? Утон відповіла жінка. Але ж я мушу з'ясувати адекватність вашої поведінки, шановна пацієнтка. Моя поведінка адекватна моїм почуттям. Причому саме цього я бажала встановити з вашою допомогою. Однак змушена відкланятись. До того ж, яна пацієнтка, я лікарю велика містифікаторка. Ви не винні, ви не розпізнали. Після цього вона хотіла заподіяти собі смерть. Уже? Негайно. Щоб не продовжувати розкидати тінь довкіл себе. Щоб заглушити голос погоду і холодізності, замкнутої глянцем граніту чи мармуру і власної неприкаяності поміж нечутного подиву цвинтарних вітрів. Ні, вона таки відважиться ще бодай раз у житті і заподіє собі смерть, і дотримає до кінця усіх ознак адекватної поведінки жінки з неволеною пристрастю. Та що, як хтось, такий самий як вона, також приходитиме сюди після її смерті і розгортатиме її як квітку чи шаткуватиме, немов капусту, здуватиме з її неприродно розсміяного обличчя порохи і павутину і тулитиметься до потемнілих грудей, надії видобути з-під трави і камені стогін її насолоди. І той хтось буде щоразу інший, і тимуть нещасні, як до погії, до прикритої землею безотні її тіла, і жадатимуть розради, як бажає вона зараз від інших. Цілую руку шаную ваш гонор, падаю пляцком. Фіглярство виявляється і так немає міри, то навіщо йому сприяти додатково? Раз, і ці панчохи набік. Сюди вона прийде, тоді, коли прийде. Тахта не розісла, на темній безпросвітне, терпіння, рабське. Поці глититі, ніяк не долітає Дністер. На горбі у болезненькій церковці тріскають дзвони. Пожежа сягає небес. А її гаряче, несамовите присягання, єдиному німому, з ким наговорилась найдовше і найщиріше за все життя, а тут, у цьому царстві, присягання зайві. Тут людно, але холодно. У полковника похмурий погляд. Актор ніколи не увійде в роль. Витязь не вилізе з тигрової шкіри.